Софія зиркнула на Роберта, не вагаючись, чи розповісти йому цю шалено смішну історію про те, як вони з Мегі, малюючи конюшину на дитині, переплутали праве і ліве коліна. Однак він мав пригнічений вигляд, і тому вона стрималася. «Та я ще після пологів здогадувався про це» бо плямка під колінцем видавалася мені непереконливою. Однак я вирішив триматися осторонь сімейного скандалу. А тому, що Меги таки мала зустрічі з Бренданом, я не сумнівався, тут про таке не жартують. Брендан цього не любить. А ваші хитрощі я враз розкусив і, чесно кажучи, навіть був зворушений тим, як ти намагаєшся підтримати Мегі. Тому нічого й не сказав. Я лише був збентежений відкриттям, що Брендан буває безплідним. Раніше такого не було. Ну, принаймні, записи лікара Обрайана про це нічого не говорять. Софія подумала, не такий уже й дурний, Її чоловік. А треба поговорити з оцем Боніфацієм, адже йому всі сповідаються. Може, він щось знає? Я пробував. Він уперто тримається таємниці сповіді. Ну, Нехай не називає імен, а лише скаже, чи були взагалі такі випадки на острові, коли після контакту з Бренданом жінки не вагітніли. Може, ти спробуєш? Запропонував Роберт. Ну, ти вмієш викликати людей на довіру. Розумієш, я справді думаю, що це могло б бути наукове відкриття. Софія обійняла чоловіка. Який він чудовий. На поромчик вони в'їхали мало не останні. Море. За день спохмурніло, стало непривітним. Коли вони пливли, здавалося, що то не поромчик хилитається, а обрій з усіма скелями. Софію занудило. Коли врешті вони сяк-так причалили до острова Білої Сови і виїхали з порома на сушу, Софія вискочила з машини, аби на повні груди дихнути свіжим повітрям. Хоч це була ілюзія – Адже на поромі свіжого повітря також не бракувало. Бажання їхати додому серпантиновою дорогою Софія не мала. Тому вони вирішили перебути годинку-дві в центрі містечка, тим більше, що біля паба було запарковано багато машин і звідти долинав якийсь шум. Таке бувало, коли відбувався матч з хокею. У пабі був великий телевізійний екран, і мешканці приходили сюди на колективний перегляд. Однак тепер було літо. Софія дивувалася, що могло їх зібрати докупи. Роберт пішов на розвідку і дуже швидко вискочив назад, махаючи рукою. «Іди швидше сюди». Усередині їй відразу стало зрозуміло, у чому річ – Показували перший тур народного змагання Країна має таланти, в якому, вочевидь, мали взяти участь Роуз Мері, паб був просто забитий простими рибалками. Одні з них займалися малим рибальським промислом, з якого можна було лише вижити, однак ніяк не забагатіти. Молоді хлопці переважно вже наймалися на більші рибальські судна. Це була трохи краще оплачувана, проте все ще важка і брудна робота. І ось ці чоловіки, які, в принципі, не мали зайвої копійки, все-таки зібрали гроші, хто скільки міг, і відправили Мері на конкурс. І от вона з'явилася на екрані. «Подивіться, подивіться, вона в моєму платті!» – вигукнула Елен. На неї всі зацитькали. «Красуня!» – прокоментував хтось. Насправді, Роузмері мала жахливий вигляд. Вона випливла на сцену в саморобному платті, як біла мара, і стала перед екраном. Її дуже погано освітлювали, Її потрійне підборіддя здавалося масивним і потворним. Її маленький ротик, носик-дзьобик і ріденьке волосячко на голові робили її подібною до... Так-так, до сови. До гігантської сови. Очевидно, таке саме неприємне враження вона справила і на журі. Софія прочитала це на їхніх скептичних обличчях. Члени журі іронічно перезернулись і скорчили саркастичні гримаси. Тут заграла музика. Це був Моцарт, сивільський цирульник. Софію охопило хвилювання. Вона раптом відчула себе частинкою цієї рибальської спільноти, для яких Роузмері була не потворна гігантська сова, а справжня примадонна.